إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلي فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سقولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يثعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhatul Islam, izakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan memulai uh, kajian Fiq'ul akhlak yang ditulis oleh Al-Syekh Mustafa bin Al-Adawi. Di mana makana atau kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting sekali setiap kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai akhlak, Ianya itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita memang agama akhlak, agama yang mengajarkan tentang tatakrama, adab dan yang lainnya. Oleh karena itulah, ikhwah Islam, kadang seseorang dengan akhlaknya dia mendapatkan penerimaan dia ya, yang baik di masyarakat walaupun dia orang yang sesat atau menyesatkan. Contoh misalnya yang kita lihat nih dari gerakan kristenisasi yang mereka datang membawa akidah kesyirikan yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, ya tuhan itu tiga, ya. Tapi karena akhlak dan muamalah ataupun eh, tata krama sopan santun itu dipelihara, banyak orang yang simpatik. Pemikiran pula, ya khuatlah Islam Ya, pemikiran-pemikiran sesat Yang lainnya yang dibungkus dengan senyuman manis dan akhlakul karimah Itu terkadang mendapatkan penerimaan dari manusia karena akhlak Ya, terkadang manusia Melihat dari sisi akhlaknya terlebih dahulu Sebelum ia melihat dari keilmuan dan akidahnya Ya Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Ya, ketika mengutus Rasulullah SAW ke kota Madinah, ya ke kota Makkah, di mana penyembahan berhala di sana sangat luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan atau memberikan kepada Rasulullah SAW sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang sangat terpuji, dan itu sudah diakui oleh orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi. Ya. Sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul, orang-orang kulai -orang Quraisy ya mengenal Rasulullah dengan akhlaknya, mengenal Rasulullah SAW dengan amanahnya. Ya bahkan ketika sampai terjadi di antara peperangan di antara suku-suku Arab, di waktu itu terjadi pembangunan kota, pembangunan Kaabah Dan mereka apa ingin supaya yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah dari kelompoknya. Sampai hampir terjadi peperangan. Maka kemudian mereka memberikan keputusan bahwa yang akan memberikan keputusan adalah orang yang pertama kali masuk masjid keesokan harinya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka Rasulina Amin. Kami rida dengan Al Amin. Yeah. Maka ia akan Islam. Masalah akhlak bukan masalah yang sepele. Karena itu adalah merupakan uh, apa namanya tanda keutamaan atau tanda keimanan seorang hamba. Bahkan akan apa Nabi saw. Anehi wasallam menyebutkan manzilah atau kedudukan akhlak itu, Subhanallah, ya kedudukan yang sangat tinggi sekali. Di mana Rasul kita yang mulia, Anehi wasallam, menyebutkan akmalul imukminin imanan, bahawa kaum immin yang paling sempurna imannya adalah apa namanya? Yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Muka Ikhwaatul Islam kita akan bacakan insyaAllah dan sedikit demi sedikit kita akan berikan sedikit taalik dari kitab Fikul Akhlaq yang ditulis oleh uh, Syekh Musa M eh, Mustafa bin Al Adawi. Dia berkata, "Fatin Mu'min bilashab. Yeridu an yakuunah mahbuban ladaal Khalik, wa ayzan mahbuban ladaal Khalqi. Seorang Mu'min tidak ragu lagi." atau bahkan ya seorang manusia tidak ragu lagi ia suka untuk dicintai oleh penciptanya dan dicintai oleh manusia juga makanya ada seorang sahabat kepada Rasulullah dan berkata ya Rasulullah dunni al amal ya iz amiltu uhabbani Allah wa uhabbani an-nas ay lah ya Rasulullah tunjukkan aku kepada amal kalau aku amalkan maka Allah menjadikan menjadi cinta kepadaku dan orang-orang pun menjadi cinta kepada aku, karena memang sifat manusia ia ingin dicintai oleh manusia. Sebagaimana ia pun ingin dicintai oleh Allah penciptanya. Maka dari kah fainnu yurid an ya kunawajian fit dunia wajian ayatan fil aferah. Demikian pula, ya sifat dan tabiat manusia dia ingin punya kedudukan di dunia dan punya kedudukan di akhirat juga sekalipun demikian fa an yahya hayatan tayyibatan fid dunya wa an yujaza ajruhu fil akhirah yu an yujaza ajruhu fil akhirah bi ahsanil ladzi kana ya'mal demikian pula yang namanya manusia seorang mukmin suka apabila ia hidup dia kentram di dunia ini tapi juga diberikan pahala yang sempurna dalam kehidupan akhirat yuhibbu an yu'tas fi dunya hasanan wa fil akhirati hasanan banyak korak benar. Seorang mukmin suka di dunia ini diberikan kebaikan, di akhirat pun diberikan kebaikan, dan ia dipelihara dari adab api neraka. Itu semua harapan seorang mukmin ya Al Islam. Hibuan ya, Yuz Alallahu Lisanus Sidkin Fil Akhirin. Ia juga suka apabila ia menjadi lisan Sidk menjadi sulit taulada untuk yang lain yang diikuti ia oleh manusia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "وَجَعَلْ لِسَانَهُ سِدْقًا فِي الْآخِرِينَ" (Fathir ayat 84). Ia hibu an yuthni alahin nas fit dunya wa yamdahuna. Tabiat manusia suka apabila manusia memuji dirinya, <coughs> walaupun terutentunya mengharapkan pujian dalam ibadah itu adalah haram, ya, karena pujian Allah itu semata yang kita harapkan. وَمَعَ ذَلِكَ يُرَاكِ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ و الثواب الجسيم والثناء الجميل في الاخرة. Ya, nampak dia mengharapkan pahala besar. Ya, dan pujian yang agung dari Allah pada hari dalam dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, manusia punya tabiat dipuji, memang betul. Dari kecil dan anak kecil kalau kita lihat. Ya, ketika kita puji, ya semakin semangat. Ya, manusia pun demikian. Akan tetapi tentunya syariat kita memberikan apa namanya sebuah e, bimbingan yang sangat agung sekali Seorang mukmin harus lebih mengharapkan pujian Allah Dalam ia ber ber beramal saleh Dan tidak boleh mengharapkan pujian manusia Namun terkadang ketika kita beribadah kepada Allah Semuanya ikhlas mengharapkan wajah Allah Tapi ternyata manusia memuji kita Sementara kita tidak mengharapkan pujian mereka Lalu bagaimana itu Hal ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah Kepada Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi oh, Wasallam Ya Bahawa ada seorang yang beramal saleh, Berbuat kebaikan Dia mengharapkan wajah Allah Dia tidak mengharapkan pujian manusia Tapi ternyata setelah itu Sampai kepada dirinya pujian manusia terhadap dirinya Bagaimana Kata Rasulullah busha mu'min. Itu adalah merupakan kabar gembira Seorang mukmin yang dipercepat di dunia tanpa mengurangi tentunya pahalanya di akhirat. Ia suka jika disebutkan baik di di bumi dan disebutkan di malaikat yang lebih tinggi, كذلك بخير وحسن Seorang mukmin suka ia disebut dengan kebaikan di bumi ini. Sebagaimana ia juga pasti suka untuk disebut kebaikan ya. Apa namanya di khalaq di malaikat sana dengan dengan pujian-pujian kebaikan untuk dirinya. Mulaikah ada biroirin yang mukmin fidi ini. Semua itu tidak memberikan mudarat kepada seorang mukmin dalam agamanya. Belajarikah kulumin mahasi ni ada din, bahkan itu semua adalah merupakan hiasan agama ini. Bahalul iman ya kulum. Karena orang-orang beriman berkata Rabbana aatinah fir dunya hasana, wa fil akhirati hasana ta wakin azab al nahr. Ya Rob, ya. berikan kepada kami di dunia kebaikan. Dan berikan kepada kami, ya, di akhirat pun kebaikan. Dan peliharalah kami dari adab api neraka. Ini dia Nabi Isa AS. Allah puji wajihan fi dunia wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Ia seorang yang punya kedudukan di dunia dan akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nabi Ibrahim pun berdoa. Waj'alli lisana sidqin fi akhirin. Allah yuhibbu ba'd al-ibad wa kadhalika jibril wa ahli as Allah mencintai sebagian hamba lalu malaikat Jibril dan penduduk langit pun mencintai mereka wa yaj'alullahu wa yaj'alullahu lahum mudda wa yudha lahum fil ardi dan Allah menjadikan untuk mereka rasa cinta di hati-hati manusia Lalu diletakkanlah penerimaan di muka bumi ya makanya subhanallah orang-orang yang Allah cintai Selalu diletakkan ya, Apa namanya Di hati manusia dengan keharuman Siapa yang tidak Mendengar Siapa yang mendengar Imam Marik, Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Abu Hanifah Selalu mereka mendengarnya dengan keharuman Ya, Ketika kita mendengar Para ulama kita ya, Yang mereka telah Menghabiskan waktunya untuk ilmu Untuk amal untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Hadis Nabi SAW, selalu mereka disebut dengan kebaikan, dan itu pun juga ya terdapat di hati kita keharuman. Ya, ketika kita apa namanya menyebutkan nama mereka, ini Allah ya Hadis Nabi Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Berbeda dengan orang-orang yang Allah benci kepada mereka. Allah pun jadikan hati makhluk tidak suka kepada mereka. Tidak ada orang yang menyebut iblis kecuali tidak suka disebut iblis. Tidak ada di dunia ini yang mau ya dikatakan nanti kamu akan berkumpul di akhirat bersama Fir'aun dan Korun dan Haman. Ya tidak suka. Ya hati kita pun juga tidak tidak suka untuk menyebut disebut dengan itu. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai mereka. Allah benci kepada mereka. Maka Allah jadikan makhluk pun tidak suka kepada mereka. Nuzulullah, Nsallallahu Sallam Ataubal Afiyah. Bahasa yang dizukir itu atas bim fatulillah dan yang disebutkan tadi itu adalah dari karunia Allah. ثم بحسن خلقه خلق يرزقه الله العبد ومن ثم كان أعلى الناس بنشلة يوم القيامة وسيد ولد ادم وهو رسلهم أحسن الناس خلقا. Semua itu akhir bisa terhasilkan dengan karunia Allah. Kemudian dengan akhlak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah orang yang paling tinggi derajatnya, ya pada hari kiamat adalah siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sampai-sampai Allah memuji, wainna kalal ala khulukin aqim. Sesungguhnya engkau, ya wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung sekali. Waqfam Allah subhanahu wa taala, ala Al anna nabiya waqfam ala khulukin a'zim. Allah bersumpah bahwa nabinya yaitu Rasulullah Sallam di atas akhlak yang agung. Allah berfirman Nun wal Qalam wa ma yasturun, ma anta binigmati Rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran غير ممنون, wa imnaka la'ala khulukin a'zim. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis tidaklah engkau terhadap nikmat Rabbimu itu menjadi gila dan sesungguhnya pahala bagimu pahala yang tidak pernah terputus dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung subhanallah wa Allah subhanahu wa ala nabihi ghala khayatassana Allah juga memuji dalam surah Al-Imran ayat 159 terhadap Rasulullah Allah bersihman fa bima rahmatim minallahi lintalahum Maka dengan rahmat Allah lah kepada engkau, ya kamu bisa bersikap lemah-lembut kepada mereka. Walau kuntafadzan walidzal qalbilan fadzamil hawlik. Kalau lah mereka engkau bersikap keras, ya, bersikap keras dan kasar hati kepada mereka, mereka akan lari darimu. Wabayan Allah subhanahu wa ta'ala syafaqatahadhan nabiyyil karim. Allah juga menjelaskan bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihim ma'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, 'azizun 'alaihim ma'anittum, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Rasulullah tidak suka menyusahkan umatnya. Ya bahkan sampai-sampai Rasulullah terkadang meninggalkan suatu amalan pada beliau. Suka untuk mengamalkannya. Karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Ya, seperti surat Tarawih dan beberapa ya, amalan yang lainnya. Harisun Alaikum. Yang begitu semangat terhadap kalian. Maksudnya semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bilmu'minina ra'ufun rahim. Dan kepada kaum mu'minin Ra'uf, lembut, rahim Dan kasih sayang Ini adalah merupakan sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Waqala ta'ala Fi sya'ni hadhan nabi'il karim Sallallahu alaihi wasallam wa ummatih Demikian pula Allah ta'ala Berfirman tentang Rasulullah Sallallahu Dan umatnya Muhammadur Rasulullah Walladhina ma'ahu asyidda'u ala Al-kuffari ruhama'u baynahum Muhammad, Rasulullah Dan orang-orang yang bersamanya Orang-orang yang tegas Orang-orang kufar Dan saling kasih sayang diantara mereka Allah juga menganjurkan Nabi SAW Al-khafdi janahihi lil-mu'minin Untuk bersikap tawadu kepada kaum mu'minin Allah juga Allah berfirman Dalam surat Ash-Shu'ara ayat 215. Wakhfid khfid janahaka Limani taba'aka minal mu'minin Rendahkan sayapmu, ya kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalang kaum muminin. Nanti perintahkan kita untuk tawadhu kepada mereka. Mufid istimad fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasal al-qair min haya'in wa karamin wa shajaa'at wa wufain wa najdat wa shahamat wa husn istibal wa hilmin wa ikrami fa ikramiyyatin. وحسن سريرة وصدق حديث وعفة وظهرة وزكاء نفس وسائر خصال الخير. telah terkumpul daripada diri Rasulullah SAW semua perangai-perangai kebaikan. Akhi. Ia, beliau orang yang pemalu, beliau orang yang mulia, beliau orang yang pemberani, beliau yang selalu menetap menepati janji, beliau yang senantiasa, gagah berani, yang tidak pernah takut, ya dan bukan orang-orang yang pengecut. Beliau juga orang-orang yang ya selalu bisa menahan emosi. Beliau selalu menyayangi anak yatim, ya. Demikian pula hatinya selalu terjaga dan baik kepada setiap kaum minalim. Ya selalu jujur dan perkataannya menjaga kehormatan, selalu di atas kesucian, ya kesucian jiwa dan badan juga. Subhanallah, memang untuk terkumpul pada diri kita seluruh kebaikan sulit sekali rasanya memang. Maka sampai Rasulullah SAW mengatakan, An Na sukai bilmiyah manusia itu seperti seratus ekor seratus ekor unta. Maksudnya bagaimana? Artinya dari seratus ekor unta itu, ya, yang sempurna paling cuma satu atau dua. Dari manusia pun juga, dari seribu orang mungkin yang sempurna yang terkumpul padanya kebaikan-kebaikan sedikit sekali. Ya, kadang. Ada seseorang diberikan oleh Allah kelebihan dalam satu sisi, tapi ada kekurangan dari sisi lain. Dan itu sesuatu yang pasti terjadi pada diri manusia, karena manusia itu tempat daripada berbagai macam kekurangan. Ya. Ada orang diberikan oleh Allah kelebihan dalam kedermawanan, tapi di dalam masalah uh, apa namanya uh, yang lainnya dia kurang. Ada lagi yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi muamalahnya ya, tata keramanya bagus. Tapi dari sisi kedamaianannya kurang. Itu bisa terjadi ya, fir Islam azakumullah. Namun tentunya kita berusaha setiap kita untuk semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Faqulilat umul mu'minin aisyah radhiyallahu anha an khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummul mukminin Aisyah telah ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluqul Qur'an. Maka ya Aisyah berkata adalah akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Subhanallah. Washfun mujazun balighun. Sebuah sifat yang sangat ringkas namun dalam sekali. Wasifu bi ummul mukminin al-faqihah. Ya, di sini Aisyah radhiyallahu anha yang sangat faqih mensifati Rasulullah sallallahu dengan kalimat yang sangat pendek sekali. Tapi orang yang mendengarnya pasti akan mendapat apa mempunyai kesan yang sangat indah. Kana khuluqu al-Qur'an. Ya, adalah Rasul akhlaknya Al-Qur'an. Ya, saudara-saudara muslimin, azzakumullah. Ya. Dan memang betul Al-Qur'an pun juga menyebutkan ia ya bahwa Al Quran itu adalah memberikan hidayah kepada yang lebih baik. Allah berfirman, ya di lilatihi akwaam. Al Quran memberikan hidayah kepada yang lebih lurus. Ya, ya, ya di Al Quran, ya membimbing kepada petunjuk. Berarti kalau Al Quran itu petunjuk, kalau Al Quran itu adalah merupakan hidayah, maka akhlak Rasulullah SAW adalah petunjuk dan hidayah. Ya, Kerana Aisyah radiyallahu anha Masifati akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran Ikhwata Islam, Hazakumullah Jemaah hadha kitabul mubarak makarim al-akhlaq Di Al-Quran al-Karim telah mengumpulkan akhlak-akhlaq yang mulia Khaira jam'in wa nazamaha khaira nazmin Ia ya, dengan sebaik-baiknya pengumpulan wasar bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair qiyam dan Rasulullah sallallahu alaihi melaksanakan akhlak Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Talazimun al-fiqha fi kitabillah. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita untuk mentadabburi, mempelajari Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman: Kitab yang Anzalna hulaika mubaraku li tadabru ayatnya, albab. Itulah kitab yang kami telah turunkan ia kepada engkau yang diberkahi, agar mereka mentadburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang punya pikiran itu ia mau menjadi mau mengingatnya. Walaizin ayatun an-nabaw fi syaratnya rasulina saw. Setelah itu kita melihat bagaimana ya akhlak Rasulullah wa ta'assibih kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita lalu kita mentaati Rasulullah sallallahu dalam perintah dan larangan-larangannya ya, sehingga kita betul-betul bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadislah karena bukankah seorang mukmin menjadikan rasul sebagai idola hidupnya iwallah ya siapa yang menjadikan rasul sebagai idolanya dia tidak akan menyesal Siapa yang menjadikan Rasul-Rasul sebagai idolanya Ia akan menjadi manusia yang sempurna Tapi apabila kita mengidolakan selain Rasulullah Dari orang-orang yang mereka tenggelam dalam gelam dunia Yang tenggelam dalam maksiat Yang telang tenggelam dalam hawa nafsu Maka itu kebinasaan buat kita yang Al-Islam Allah, Allah Ta'ala berfirman Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Sungguh telah ada pada diri Rasul, ya uswatun hasana, suritaulad dan yang baik. Tapi apakah setiap orang bisa? Allah mengatakan tidak. Allah mengatakan liman kana yarjulah, wal yom al aakhir. Wazkar Allah kethira. Itu semua saja untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berfikir kepada Allah. Artinya, ya, orang yang menjadikan Rasulullah S.A.W. sebagai uswah hasanah, itu hanyalah orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak akan menjadikan Rasulullah S.A.W. sebagai uswah hasanah dalam kehidupannya, ya akhi. Allah juga berfirman, wa intu fi Jika kamu mentaati Rasul, kamu akan mendapatkan hidayah. Fala bud, wala nafar. Ya, maka terlebih kita harus betul-betul melihat bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, akhi, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan untuk diri kita. Kita terkadang lebih mengenal sejarah seorang sejarawan. Ya. Terkadang kita lebih mengenal sejarah seorang ilmuwan barat dan yang lainnya. Tapi kita kurang mengenal bagaimana sejarah Rasulullah SAW Dan bagaimana kehidupan beliau Padahal Ya kalau kita mengenal Rasulullah SAW Dan kita mengenal beliau Dan kita jadikan sebagai suri tauladan Sungguh keinduha, keindahan dan kehidupan untuk hati kita ya Akhir Maka kanan Nabi SAW Fi mustahalli da'watihi ila tauhid Ti'amur aydan ma'a da'watihi li'tauhid Bi makarimil akhlaq Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai berdakwah di kota Mekah, beliau bukan hanya berdakwah kepada tauhid, akan tetapi juga berdakwah kepada akhlakul karimah. Sebagaimana ikhwata Islam disebutkan ketika Heraclius bertanya kepada Abu Sufyan tentang nabi ini. Di mana Heraclius bertanya, "Mada ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan, "Yayuruna, Yaqool, 'Uabdul Allah, 'Wala Tushriku Bihi Salah, 'Wala Tushriku Bihi Shay'a." Ya Nabi itu berkata, "Pribadilah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga." Yayuruna Bi Salah, Wasi Lah, Wala Afaf. Yeah, dan Nabi itu menyuruh kami untuk solat, untuk apa? Menyambung Salatul Rahim. Dan untuk menjaga kehormatan diri Masya Allah Setelah disebutkan oleh Abu Sufyan tentang apa namanya Beribadah kepada Allah Lalu Abu Sufyan mengatakan Waktu itu Abu Sufyan masih kafir masih Dia belum masuk Islam Dan pertemuan Abu Sufyan Dengan Heraklius itu ketika Rasulullah Rasulullah SAW belum hijrah ke kota Mekah Dan waktu itu adalah Hijrah ke Habashah ya, Maksudnya hijrah ke Madinah Ikhwata Islam Azakumullah Ternyata Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu Abu Sufyan Ia mengatakan Ia menyemba, menyuruh kami beribadah kepada Allah saja Ia menyuruh kami untuk sholat Ia menyuruh kami menyambung Salatul Rahim dan Afaf Ia menjaga kehormatan Akhlak Subhanallah ikhwatu Islam Jadi akhlak itu termasuk Perkara yang pertama kali Rasulullah SAW dakwahkan kepada manusia Ya selain tauhid dan itu tentunya tauhid pun juga ya apalagi tauhid itu perkara yang sangat agung sekali untuk difokuskan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya Imam Bukhari juga dalam kitab Al Adabul Mufrad dengan sunat yang hasan dari hadis Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda: Inna mabuithu riutami maa makari al akhlaq. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dalam satu riwayat Inna mabuithu diutamami masalih al akhlaq ya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh subhanallah ini dia Abu Dzar berkata kepada saudaranya ketika telah sampai kepada Abu Dzar tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah apa kata Abu Dzar irkab ila ya hadzal wadi fasma min qouli faraja faqala raaitu ya'muru bi makarim al akhlaq ia kata Abu Dzar kepada saudaranya dan ini di awal-awal Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai seorang Nabi dan Rasul kata Abu Dhar, pergi kamu ya, ke Mekah dan coba kamu dengarkan perkataannya lalu kemudian saudaranya pun pergilah ke Mekah lalu ia pulang kepada Abu Dhar lalu ia berkata aku melihat Nabi ini menyuruh kepada akhlakul karimah. subhanallah ternyata di antara perkara yang Rasul dakwahkan pertama kali adalah akhlak selain tauhidullah Jalla wa'ala itu menunjukkan bahwa akhlak mempunyai makana kedudukan yang besar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mukminin imanan ahsanuh khuluqa wa khiyarukum khiyarukum Ya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Ya. Subhanallah akan Islam. Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya itu siapa? Ternyata orang yang paling baik akhlaknya. Kita terkadang merasa sudah cukup dengan tauhid. Sudah seakan-akan apabila akidah kita sudah lurus, tauhid kita sudah benar, seakan-akan kita katakan ah itu sudah cukup. Nah, justru kesempurnaan akidah dan tauhid akan terlihat pada akhlak. Semakin sempurna aq aqidah dia, semakin sempurna iman dia. Semakin pula baik akhlaknya. Fata Islam anzaakumullah. Tabyyana an-nabiy SAW fadl husnul khuluq. Nabi SAW pun menjelaskan keutamaan akhlak yang baik. Apafihi min ajrin wa demikian pula pahala yang besar. Rasulullah SAW, mana min sebiji? Afcal fil mizan min husmin, khulukin Hassan. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya dari akhlak yang baik. Subhanallah. Ternyata amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat akhlak yang baik ya. Afibau diziadat as-sahiha fi hadal hadis dan pada sebagian tambahan tambahannya ni dari riwayat ini yang sahih. Itu yang dia terima Wainnah sahab husnul kholu, layablugu bihi derajat sahabis saumi watsulah. Sesungguhnya orang yang berakhlakul karima itu bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa solat malam dan berpuasa sunnah. Luar biasa. Ia ya, dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang suka puasa, suka solat sunnah. Akan akhi. Ya gara-gara akhlak yang baik terkadang, Gara-gara akhlak yang buruk terkadang, ya salat kita, puasa kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Saghir. Eh sahih eh, at-targhib wa at tarhib. Ada dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita, kata sahabat ini ada seorang wanita wahai Rasulullah yang dia salatnya banyak, salat malamnya rajin. Ya, Saudakuhnya banyak sekali Puasa sunahnya rajin sekali Tapi sayang wahai Rasulullah Lisannya itu suka menyakiti tetangga Apa kata Rasulullah? La khaira fiha Tidak ada kebaikannya wanita itu Dia finnar Dia dalam api neraka Subhanallah ya. Rasulullah SAW ditanya Bahawa orang ini, wanita ini Salat tahajudnya luar biasa Puasa sunahnya luar biasa Demikian pula Sodaqahnya Masya Allah Tapi ternyata gara-gara Lisan dia yang suka menyakiti tetangganya Rasulullah mengatakan Tidak ada kebaikannya wanita itu Dia dalam api neraka Lalu ditanya lagi so Tentang seorang wanita yang ya, Solatnya hanya Yang wajib saja Sedekamannya pun sedikit ya. Tapi ia tidak pernah Menyakiti hati siapapun Maka Rasulullah mengatakan ia diil jannah ia di dalam surga akhlak subhanallah lihat akal Islam azakumullah imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dengan syawahid-syawahidnya dari hadis ummu um ul mu'minin 'an shahabiyallaahu anha ia berkata samiitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al al-qa'im orang mukmin bisa mendapatkan dengan apa namanya dengan akhlaknya yang baik itu derajat orang yang suka berpuasa sunnah dan salat tahajud luar biasa beliau juga bersabda albirru husnul khuluq hakikat kebaikan itu adalah akhlak yang baik ya Ali Syarshabath diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Jabir semoga Allah meridzanya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ina min ahabikum ilaiyya wa akribuk awa akrabikum minni majlisan yom al kiamah ahasinukum ahlakoh. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya kepada aku kelak pada hari kiamat, siapa dia? Itu yang paling baik akhlaknya yang paling baik akhlaknya ya kalau Islam. Pain abgakakum ilaiyau abah ada kum majlisan dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dia keduduk, ya kedudukannya dariku asar sarun dia ya orang yang banyak bicara dia ya cerewet walmutasyadikun yang apa memperlihatkan apa namanya mutasyadikun uh, kata Imam Termedi aladzhiyat ta'awwal alan fil kalam Rayaibdu alaihim itu orang yang tidak ingin kalah kalau ngomong, ya dan lisannya juga apa namanya kurang baik, ya ada terkadang orang kalau ngomong enggak mau kalah, dia ingin memperlihatkan kehebatannya, ya, nah itu yang paling jauh dari Rasulullah. Almutafaihikun, lalu mereka bertanya wahai Rasulullah, asar sarun dalamutashadikun, kami sudah faham maknanya. Lalu apa yang dimaksud dengan Al-Mutafaihikun Kata rasul Al-Mutakabbirun Itu yang sombong Ya, karena kesombongan dia Dia ingin memperlihatkan kehebatannya dia ya kelebihannya Akhirnya dia melihat-lihatkan Kalau ngomong, kalau ngomong enggak mau kalah Ya, selalu orang ingin supaya dia di, di bawah dia Ya, supaya orang mendengar perkataan dia Karena merasa darinya lebih tinggi derajatnya itu kata Rasulullah orang yang paling aku benci Dan yang paling jauh daripada apa? Ya dari Rasulullah s.a.w. kedudukannya Subhanallah Maka dari itu ya kawajiban kita adalah untuk memelihara akhlak tawadu Untuk senantiasa kita tidak banyak cerewet ya. Apabila kita berbicara pun kita pilih mana yang paling baik Kalau memang ternyata itu bermanfaat kita bicara. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Apalagi kalau ternyata itu adalah bermudarat ya khal islam A Azakumullah dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya kepada Aisyah Innahu man u'ti haddhu min ar-rifqi faqad u'ti haddhu min khairid dunya wal akhirah Siapa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberuntungan berupa sifat lemah lembut sungguh ia telah diberikan keuntungan dari kebaikan dunia dan akhirat kata Rasulullah Waslatur rahim wa khuluk Bhusnul jiwar, yu am yu amiran di dun di adiyar, boleh zidani yang baik, ya bertetangga yang baik, itu semua memakmurkan dunia dan bisa menambahkan umur, ya luar biasa. Akhur Islam anzaqum ya. Dan Nabi saw menjelaskan pula bahawa kebaikan itu ya setelah takwa kepada Allah itu terdapat pada akhlak yang baik. Nabi bersabda inna khayrakum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik diantara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan dalam musnad Imam Ahmad demikian pula Ibnu Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad menasar yang sahih dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda khayrukum fil Islam ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu dalam Islam itu yang paling baik akhlaknya. Ya, dalam satu riwayat tambahan Imam Ahmad dengan syarat yang sahih ila faqhu apabila mereka ya faqih dalam agamanya. Bahkan Nabi sallallahu pernah ditanya wahai Rasulullah, "Ma khairu ma utiya insan Apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang oleh Allah? At-rashlah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah ini ya, اخي a'zakumullah merupakan apa namanya cambuk untuk setiap kita introspeksi diri. Apakah kita sudah mempunyai akhlak yang baik atau tidak? Setiap kita ya segera berpikir untuk kepada diri kita sendiri, karena kita ini memang tempatnya kekurangan. Nah, lalu kemudian kita berpikir, sudahkah kita berakhlakul karimah, ya di dalam diri kita terhadap orang lain? Sudahkah kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sudahkah kita menjadi orang yang tawadhu, yang menjauhkan kesombongan? Ya, sudahkah masih masih ada rasa dengki di hati kita? Masihkah di hati kita berbagai macam akhlakul karimah berupa su'udon kepada manusia? Suka menggibah orang, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Merasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Kalau itu semua masih ada, segera kita istigfar kepada Allah. Kita berusaha untuk Ya, semaksimal mungkin, semampu diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan. Wallahu a'lam. Nah, Basmallah. Wa filkum, Bajazza. Kalau kerana terima kasih atas penjelasan yang saudara berikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini, semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak faedah dan pelajaran untuk kita semuanya. Dan berikut kami undang kepada ikhwan Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di manapun saat ini anda berada. Silahkan yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang anda kirimkan di nomor berikut di 081317776543. Silahkan bagi anda yang bertanya kami tunggu di 0218236543. Telepon pertama, halo. Permisi terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Selamat malam. Maaf pak dikecilkan terlebih dahulu monitor televisinya atau monitor radinya, radionya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh dengan Pak siapa di mana? Uh, dengan Suhadan di Jakarta silakan Pak Suhadan, pertanyaan di tujuan ke Ustaz iya yeah, Ustaz begini uh, kalau kita menyampaikan sesuatu atau nasihat pada orang apakah mm -hmm. itu termasuk uh, dia atau gimana Ustaz? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Ya. Oh, ya. ya. Ya, saya menyampaikan sesuatu kepada orang Yang punya ya apa ya kebaikan gitu. Iya, baik, Bapak. Terima kasih, Bulkness, ya. Bapak. Assalamualaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk orang lain itu Ya pada asalnya baik, Bapak. <tuh> iya, <furious> bahkan kita diperintahkan untuk tawassahul haq wa tawassibil sabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Ketika kita tawasi bil-haq, saling berwasiat tentang kebenaran, saling menasihati di dalam kebaikan, itu perkara yang bagus dan yang sangat baik sekali. Allah juga berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ Dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah. Namun tentunya kita pun juga harus memelihara hati kita. Untuk senantiasa mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan pujian tidak mengharapkan sama sekali ia ya, agar ia disebut halim. Tidak mengharapkan sama sekali agar ia disebut uh, suci, tidak. Dan kita pun juga harus sabar ketika kita ada orang yang uh, menuduh kita, ah, kamu ini sosok suci, sosok alim dan yang lainnya. Cukuplah Allah yang Maha tahu bahwa kita mengharapkan wajahnya semata. Yang jelas ketika Bapak memberikan nasihat ya kepada orang lain karena Bapa lihat orang ini memang butuh nasihat kepada apa kepa bimbingan-bimbingan kebaikan. Alhamdulillah, lakukanlah. Namun tentunya kita pun juga harus pastikan dulu bahawa yang kita nasihatkan ini memang betul-betul baik. Nah, terkadang karena kekurangan ilmu kita, kita menganggap ini baik. Kita sampaikan ke orang dianggap itu baik. Ternyata ya, yang terjadi ternyata itu tidak baik atau perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini tentu ya. Kita harus pastikan dulu Ya apakah yang kita nasihatkan kepada orang lain itu memang betul-betul Sebagai sebuah kebaikan ya kemudian apakah tata caranya memang sudah tepat, bagus atau tidak Karena terkadang isinya baik Tapi caranya tidak baik Sehingga akhirnya Ya mungkin Kita akhirnya malah menimbulkan perkara yang tidak diinginkan Ya maka inilah Kita butuh kefa kepada kefakihan di dalam Tawassi bilhak Saling menasihati, saling memberikan Apa namanya Wasiatullahi wabarakatuh Al Dan berikutnya kami undang kembali Bagi khawatir Islam yang ingin bertanya secara langsung Pada kesempatan kali ini dari bahasan Fikih Akhlak Dan bisa menghubungi nomor yang Telah kami sampaikan di depan tadi Di 021 823 -6453. Dan kami harapkan Pertanyaan-pertanyaan anda sesuai dengan tema Silakan, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf dengan siapa di mana? Pak Rasip di Jakarta Pusat Silakan Pak Rasip pertanyaan ditujukan kepada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, <tuh> Ketika kita sudah berahlak baik atau beribadah dengan baik Kita kan memang tidak mengharapkan ada orang memuji Ustaz. Betul Bapak Tiba-tiba nah, entah tahu dari mana Orang itu memuji kita mm -hmm. Nah ini <coughs> apa yang harus kita lakukan Kan ada riwayat Dulu sahabat itu pernah Lupa saya namanya Memuji Nabi terus Nabi memberi hadiah Selimut yang berlurik-lurik Apa itu betul Atau bagaimana gitu Terima Baik. kasih Assalamualaikum warahmatullahi, Allah, kan. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketahuilah lah Bapak Memuji seseorang di hadapan orang lain itu dilarang oleh Nabi ya. Rasulullah melarang kita memuji orang di depan dia Sampai-sampai kata Rasulullah apabila seseorang memuji kamu di depan kamu Taburkan ke wajahnya itu debu ya. Kenapa? Karena pujian yang dipujikan kepada kita langsung di mata kita Itu kata Rasulullah Bisa memutuskan leher kita Maksudnya Bisa merusak amal ibadah kita Bisa merusak hati kita Kita capek-capek beramal Gara-gara pujian Akhirnya Kita kehilangan keikhlasan Kita capek-capek beramal Gara-gara pujian Akhirnya Kita dimasuki rasa ujub Yang harusnya amal itu menimbulkan rasa takut kepada Allah eh malah menimbulkan ujub di hati kita Jadi Akhirnya hati kita pun tidak terpelihara Gara-gara pujian itu tapi kalau ternyata, sebagaimana bapak sebutkan tadi, kita sudah beramal, sudah ikhlas karena Allah, kita berakhlak berkarya maupun juga ikhlas, maka nah, kenapa ada orang kemudian menguji kita sampai ke telinga kita? Dan sudah kita sebutkan tadi, ya dalam pelajaran itu pernah ter, di, apa, ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menjawab, "Zakah jilbusral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat di dunia ini untuk seorang mukmin, ya tanpa tentunya mengurangi pahala mereka para seorang mukmin dalam kehidupan akhirat. Dan apa yang kita lakukan, yang kita lakukan adalah memohon kepada Allah supaya hati kita diselamatkan dari apa? Ya, mengharapkan pujian manusia dalam ibadah, supaya kita semakin menjadi lebih baik dari itu. Ya, dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya eh, ketika Sampai kepada beliau pujian dari manusia, ya, Abu Bakar berapa berdoa kepada Allah. Saya agak-agak lupa ya, doanya itu dia tanya beliau mengatakan, Ya Allahumma uh, wajalli khairumimayadunun. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Ya terkadang pujian-pujian itu bisa terkadang memberikan kebaikan, bisa juga terkadang menimbulkan keburukan makanya kita mohon kepada Allah kebaikan ya? Imam Ahmad bin Hambal pernah disampaikan kepada beliau pujian manusia kepada beliau Beliau malah khawatir dan takut dan beliau berkata akhsyah an yakuna haba istidraj Sayang khawatir jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala ya maka dari itulah kita waspada dari yang namanya pujian itu Pak ya, kenapa pujian itu seringkali tidak menguntungkan kita ya kalau orang dicela, terkadang dia ingin, apa namanya, karena dicela, dicela, dicela, bisa jadi terkadang ada orang yang dengan celaan, dia ingin berusaha memperbaiki diri, ada yang seperti itu. Tapi ketika orang dipuji, terkadang kita menyebabkan tidak ikhlas lagi. Makanya kita mohon kepada Allah dan waspada ketika kita mendengar orang memuji diri kita. Allahu'alaikum. Nah. Namza, terima kasih atas jawapan dan nasihatnya Berikut kami undang kembali Telepon yang ketiga silakan Bagi anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan kita Mengenai akhlak dapat menghubungi 0218236543. Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf dengan bapak siapa di mana Pak Zainal Abidin Citarab Silakan, Pak Zainal Abidin Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Ustaz mau nanyakan Bagaimana kalau orang suka melalaikan sholatnya gitu uh -huh. dah. sholat zuhur menjelang asar sholat asar menjelang maghrib maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh apa gitu, sudah benar enggak menurut aturan agama ya. dan batas sholat subuh itu dari jam berapa sampai jam berapa Ustaz ya? itu saja Pak Ustaz, ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat itu Pak itu tanda ke kemunafikan itu ada di hatinya Rasulullah s.a.w sadatilka solatul munafiq Itu solat orang munafiq Ya jelis Yarkubu Syams Hatta Ida Sfarad Ya, hukamakal Kata Rasulullah dia Mengakhir-akhirkan waktu asar Sehingga ketika matahari telah mulai menguning <tuh> Segera ia ya, Solat yang kurunuk ratal ghorob Dia pun solat memat Seperti burung gagak yang mematuk Cepat sekali Seorang mukmin pak Adalah orang yang betul-betul memperhatikan solatnya Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa amalan yang paling utama Ya, karena Rasulullah Ahabul amali ilallah as-salatu liwaktiha Salat yang paling dicintai oleh Allah itu salat pada waktunya Pada tepat di awal waktunya Ya, seseorang yang selalu salat di awal waktu itu menunjukkan akan perhatian dia terhadap salatnya Maka dari itulah Allah Subhanahu Wa Taala ya mengancam orang-orang salat dengan neraka wail Allah berfirman fawailul lil musalli Neraka wail wail untuk orang-orang yang sholat. Imam Khotadab berkata wail itu sebuah neraka, lembah neraka, dalam neraka Jahannam yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya pasti akan hancur lebur. Tawailul ya. lil musallin. Wail untuk orang apa namanya orang yang sholat. Siapa? Aladdinahum an salatihm saul. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Aladdinahum Yerouan dan orang-orang yang riya mengharapkan pujian manusia. Maka Bapak ya, Bapak berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia supaya memperhatikan salat kamu. Ya jangan sampai kemudian sengaja diakhir-akhirkan sampai mendekati ya habis waktunya baru dilakukan. La haula wala billah. Adapun batasan salat subuh Bapak itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya, ada pun dengan jam, maka sulit Pak, kita untuk tentukan dengan jam, karena berubah-ubah, Pak. Ya. Kan, tetapi, batasannya adalah, semenjak terbit fajar shodik, sampai terbitnya matahari, Wallahu Wallahu'ala. Nah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban untuk Bapak yang bertanya. Semua bermanfaat untuk kita semuanya, Ustaz. Berikut kami akan bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya. Nah, Ustaz, uh, dari Abdullah cilangsi kita telah ketahui bersama bahwasannya, kebanyakan kita belajar ilmu agama, tauhid, kemudian ilmu fikih dan sebagainya dan tapi dalam muamalahnya terkadang kurang baik ustaz terkadang suka tidak membayar utang atau kadang dia apa menggibah temannya dengan alasan segala macam lah itu menasihati atau sebagainya apakah hal ini E, merupakan bentuk dari Jeleknya akhap tersebut dan gagalnya Dia mempelajari ilmu tauhid. Tauhi, Silahkan Iya memang sebuah Fenomena yang Sangat disayangkan Iya <tuh> ketika Kita ber bermuamalah dengan orang-orang Yang ternyata nontabernya sudah ngaji Ya misalnya Si pulan dan pulan wa alan dan alan Seringkali terkadang Kita mendapatkan Kok kenyataannya tidak demikian Apakah berlatih mandatnya yang salah? Tidak Apakah berlatih akidahnya yang salah? Tidak Apakah berlatih Islam yang enggak benar? enggak juga Yang salah itu adalah individunya ya, Yang kurang bisa mengaplikasikan ilmunya Sudah ngaji Alhamdulillah ya, Bahkan dia mengatakan saya di atas sunnah Tapi kalau ngutang enggak pernah dibayar-bayar Ya Kerjanya apa namanya, atau apa namanya, apa, utang ke orang, tapi kemudian untuk membayarnya sulit sekali. Seakan tidak ada rasa takut di hatinya bahawa kelak hutang itu kelak ia akan menjadi bumerang kelak pada hari kiamat. Apakah dia dia tidak sadar atau pura-pura tidak sadar dia bahawa hutang itu kelak akan dibayar dengan amalan solehnya kelak pada hari kiamat. La ilaha illallah. Kalau dahulu saja Rasulullah SAW pernah ya, ditanya <tuh> atau namanya diminta untuk mensolatkan seorang sahabatnya meninggal dunia Lalu Rasulullah bertanya, dia punya hutang tidak? Punya, hai Rasulullah, dua dinar Oh enggak, kalau begitu kalian saja yang mensolatkan, kata Rasulullah Kata seorang sahabat, kalau tidak selah Alhamdulillah Biar aku yang membayarkan, hai Rasulullah Hanya Rasul mau mensolatkannya <tuh> Keesokan harinya Rasulullah bertanya, hai Alhamdulillah Bagaimana dengan dua dinar itu? Sudah dibayarkan lho? Iya Rupanya belum dibayarkan Keesokan harinya ditanya lagi Rupanya dia berkata sudah ya Rasulullah Kata Rasulullah al-an Sekarang si mayat itu Merasakan dingin kulitnya Subhanallah Hutang ini berat sekali ya akhir Islam Azzakumullah Maka dari itulah, ya kita alhamdulillah sudah ngaji ilmu, sudah menuntut ilmu Allah subhanahu wa taala. Coba kita menjadi orang yang ilmu itu menimbulkan rasa takut di hati kita, takut kepada adab Allah subhanahu wa taala. Ya, kita sudah masya Allah menuntut ilmu, tapi lisan kita sering kali ya akhi subhanallah mudah menggibah orang, mudah menjelek-jelekan orang, mudah hati kita suudon kepada orang. Ya, Seakan-akan Apa namanya ilmu yang kita telah tahu Dan kita kuasai Ternyata hanya adanya di hati Tidak teraplikasikan di dalam amalan Yang ini yang kita khawatirkan tentunya Ya karena itu ilmu yang tidak bermanfaat namanya Maka dari itu Sekali lagi memang penting Afi, setiap, kiri, setiap kita Termasuk saya pribadi Ya untuk intervensi terus Ya selama ini Ya, apa akhlak-akhlak yang tidak baik Yang ada pada diri saya Kita terkadang ya, ketika ada orang lain Mengkritik kita Itu menjadi orang yang paling kita tidak sukai Padahal kata Ibn Qudam al-Maqtisi Kanas salaf yuhibbuna Ya yadhkuruhu, man, man yadhkuruhum Man man yudhakiruhum biayubihim Dahulu salafus saleh, Mereka suka Kalau ada orang yang mengingatkan Kekurangan-kekurangan dirinya Wanah nulain. Sedangkan kita sekarang kata ibnu Kudama, abgunnas ilainya orang yang paling kita tidak sukai adalah orang yang menyebut apa mengingatkan kekurangan kita dan itu adalah tanda kata beliau kelemahan iman kita. Ya Maka ya iaitulah Islam. Azza Di sinilah kita berusaha ya untuk bisa mengaplikasikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang, bisa kita, apa, yang kita selama ini pelajari. Pakarang, ya, secara kenyataan kita ini, ya, selalu berbangga dengan sebagai penuntut ilmu. Kita masya Allah, ya Alhamdulillah rajin menuntut ilmu. Tapi itulah memang setiap kita harus berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita berusaha amanah dan profesional, di dalam muamalah sesama manusia kita berusaha untuk amanah, ya. Kemudian juga kita berusaha untuk bisa menjaga perasaan <coughs> Demikian pula kita berusaha untuk apa namanya e, Berakhlak dengan akhlakul kerimanya Rasulullah SAW Saling berlemah lembut sesama kaum mukminin. Nah ini yang kita harapkan Karena sekali lagi ini sudah merupakan perkara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Dan mempunyai keutamaan yang agung dan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Wallahu'ala Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Dari seorang ibu Ustaz, suami saya Dan saya pribadi dan keluarga Alhamdulillah telah menangis Ustaz, akan tetapi suami saya Tadkala dengan teman-temannya lisannya sangat indah Ustaz, ramah, kan tapi dengan anak Dan saya terutama Ustaz, bersifat kasar Dan pernah saya uh, Berbicara empat mata Saya nasihat, ya kan, tapi Suami selalu merendahkan sehat, bagaimana cara yang tepat agar suami juga terhadap anak, agar tidak tertekan sehat, agar lebih eh, indah dalam berbicara dan nasihatnya, silakan sehat Iya Terkadang seorang istri berusaha memberikan nasihat kepada suami tapi tidak didengar Karena suami merasa dirinya lebih tinggi harkatnya daripada istri itu sebetulnya memang tanda kesombongan, ya. Karena orang sombong itu kata Rasulullah, latorlak, logam wa tunas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Namun tentu, ketika kita berusaha menasihati seseorang, kok kita malah dianggap remeh. Berarti harus ada orang lain yang dianggap dihormati, ya, untuk supaya bisa memberikan nasihat kepada dia. Atau dengan cara lain Yang tidak secara langsung Sebab kita sadar bahwa Kalau kita secara langsung menasihati ya Suami malah Menganggap remeh kita Kita dianggap tidak punya ilmu Kita dianggap begini dan begitu Berarti harus ada cara lain Bagaimana caranya ini <tuh> Supaya saya tidak Menasihati dia secara langsung Sehingga yang menasihati itu adalah Lima buku Atau ceramah atau orang yang ia hormati, ya barangkali lewat orang lain, Si suami bisa berubah, itu bisa terjadi, ya sebagaimana isi, isi dikisahkan bahwa ada seorang yang sama-sama juga seorang ustad, ya di alusan Madinah, ya bercerita bahwa dia sudah berusaha menasihati orang tuanya tapi kado Allah sulit sekali. Tapi subhanallah suatu ketika orang tuanya tiba-tiba berubah Dia mulai pergi ke masjid Tiba-tiba celananya dipotong Tiba-tiba cenggotnya -tiba ditumbuhkan Tiba-tiba masya Allah Dia terkejut sekali ya, Ternyata rupanya selama ini si ayah ini Dia tak sengaja mendengar sebuah saluran radio Dari situlah hidayah itu menyapa dia ternyata hidayah dia tidak menyapa dari anak dia padahal anaknya seorang alim, seorang yang lulusan Madinah dan yang lainnya. Tapi ternyata lewat lain, lewat pintu lain. Demikian pula. Terkadang hidayah tidak datang dari si istri tapi hidayah dari orang lain. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Kalau memang ternyata kita memandang bahwa nasihat kita sudah di atau dianggap remeh oleh dia, oh berarti harus yang lainnya yang Bisa memberikan nasihat. Ya, kita berupaya kita upayakan dulu semaksimal mungkin tentunya. Ya Allah, wada'fna. Nafsuat, terima kasih atas jawapan dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali uh, pertanyaan dari seorang bapak di Jakarta. Nafsuat, uh, kita memiliki anak-anak kecil. Sat, biasanya uh, anak umur mulaan tersebut kan meniru sat, baru bapanya atau ibunya. Nah, tatkala kita marahi, kita nasihatin uh, keluar. Uh, cara marahnya dia, kemudian cara menanggapi nasihat kita nah bagaimana mendidik uh, anak, menanamkan akhlak yang baik dari kecil, silakan iya, memang anak kecil itu tidak pantas dan belum pantas dimarahi yeah. kenapa demikian karena si anak itu sedang belajar dari ayah orang tuanya ketika kita marahin dia Besoknya dia akan bersikap kepada kita seperti yang kita lakukan kepada dia Kita pukul dia, besoknya dia mukul kita Sehingga akhirnya kemarahan kita tidak ada manfaatnya Terkadang orang tua tidak sabar Dia menganggap dengan marah itu bisa menghentikan kebandelan dia Dia, menghar dia menganggap bahwa dengan marah si anak setidaknya bisa berubah Ternyata malah sebaliknya Maka dari itu orang tua ketika hendak melakukan perbuatan dia berpikir dulu ke depan Jangan yang dia pikirkan adalah memuaskan kemarahannya Tapi bagaimana pengaruh si anak ini Ya maka dari itu ketika kita melihat kesalahan anak Kita berusaha untuk ya mengadakan pendekatan yang baik dengan senyum ya. Kemudian kita mengajak dialog dengan dia Mengajak bercanda dengan dia kalau kita ajarkan bagaimana cara makan yang bagus misalnya Kita ajarkan bagaimana akhlak yang baik Nah terkadang dengan seperti itu Walaupun si anak kelihatan enggan tapi sebetulnya dia mulai belajar Iya, Dan itu harus kita ulang-ulang Terkadang ada anak yang sekali kita ajarkan langsung enggak Tapi ada anak yang butuh kepada berulang-ulang Makanya yang terbaik itu adalah merupakan contoh dari orang tuanya Ketika si orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya, si anak pun akan mengikuti yang gaya orang tuanya. Karena buah tak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau buahnya ke buah terk, dia ke Lampung sana. Allahu'alaikum. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan pertanyaan singkat Kita akan balik kembali Bagi khawatir Islam yang bertanya langsung kepada Ustaz Dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan Dan pertanyaan anda kami harapkan bersesuaian dengan pembahasan kita Halo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana? Apakah ini Pak? Di Bekasi Silakan Pak mohon maaf ya Ustad ya oh, di daerah kami itu masih banyak bang hmm, yang masalah begitulah cuman untuk yang nya itu masih jauh bang Ustad saya mohon petunjuknya kalau bisa saya minta teleponnya Ustad jadi saya bisa ya. uh, kalau ande kata ada apa apa ya. saya langsung bisa tanya ke Ustad terima kasih Ustad begitu aja assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh memang Pak yang namanya keburukan di mana-mana selalu ada ya Pak ya. Kita mengharapkan untuk bisa mendapatkan sebuah uh, kondisi masyarakat yang bagus, yang semuanya di atas sunnah, Sulit sekali. Kecuali kalau mungkin kita pindah ke sebuah daerah atau perumahan di situ khusus orang-orang sunnah, baru kita tidak akan mengeluh insyaallah. Tapi tetap aja keluhan ada, akan selalu ada. Karena kita hidup dengan manusia dengan berbagai macam uh, apa namanya? dengan bermacam-macam tabiat dan sifat. Kadang ada orang yang sesuai dengan tabiat kita, dengan sifat kita, terkadang ada yang tidak sesuai. Makanya kata Rasulullah, "Allazi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun min allazi la yukhalitun nas wa yasbir Orang yang bergaul dengan manusia dan bisa sabar dengan gangguan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka tentunya itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Oleh karena itu, <coughs> ya ketika kita melihat kok masyarakat kita masih jauh dari syariat, yang harus kita pikirkan pertama adalah mereka masih karena mereka tidak tahu itu masalahnya. Kata Rasulullah menceritakan seorang nabi terdahulu, di mana nabi itu dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah darah. Ambil mengusap apa darah dari wajahnya. Nabi itu berkata: Allah maha fa Fa'inom la yaalamun. Ya berikanlah ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, kerana mereka tidak tahu ya Allah. Artinya mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Nah, ketika kita sadar bahwa masyarakat kita tidak tahu masalahnya, maka itu tidak akan menimbulkan keluhan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbaiki. Kalau cuma sebatas mengeluh, mengeluh, aduh, masyarakat kok, nggak ada, nggak ada manfaatnya. Ia ya. keadaan kita mang, keadaannya sudah seperti ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan kita berada di sebuah zaman yang penuh fitnah sekali. Maka dari itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana berbuat islah yang terpenting buat diri kita. Ia ya. yang terpenting kita berusaha untuk tidak seperti itu kita bisa mengaplikasikan syariat dalam kehidupan kita yang terbaik itu dulu. Bisa berakhlak yang karimah kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Ikhtiar Islam. Na'dzakumullah. Maka tentu pada waktu itu menjadikan kita selalu berusaha untuk talabul ilmi mencari ilmu. Yang tujuan kita adalah untuk bagaimana bisa kita sampaikan kepada mereka yang kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini Bapak ya Ataupun untuk masalah nomor telepon saya Mungkin diminta saja ke ini Memang masalah Pak Setiap orang minta tel nomor telepon Akhirnya ya kita sibuk terus rasmi <coughs> telepon-telepon ya, Mungkin ada waktu-waktu tertentu insya Allah Kita sediakan waktu untuk konsultasi-konsultasi Dari para ya Yahwah Baik Sir, terima kasih Sir Dan terkadang masalah-masalah seperti ini Ustaz, Ikhwan eh, telah mengenal sunnah kemudian hidup dalam masyarakat yang majemuk, mm -hmm. merasa dirinya tidak nyaman Akhirnya terkadang solusinya mereka pindah ke tempat-tempat pondok dan sebagainya Hal ini eh, fenomena yang serang, sering kita jumpai Ustaz Sebetulnya kemampuan manusia untuk bermuamalah itu berbeda-beda Ada orang yang mampu bergaul dan dia bisa mewarnai masyarakat Maka yang seperti ini Buat dia yang terbaik adalah bergaul dengan masyarakat Dan berdawah Ada lagi Orang kalau dia bergaul dia akan terwarnai Dia tidak bisa mewarnai Tapi dia mudah terwarnai Maka yang seperti ini Lebih baik jangan bergaul Makanya terjadi ikhtilaf para ulama ya Pertama yang lebih utama Apakah kita bergaul Atau kita uh, uzlah Karena masalahnya Ada dua hadis Haris yang pertama memuji bergaul, uh -uh. haris yang kedua memuji uzlah. Uh -uh. Uzlah itu artinya menyendiri tidak bergaul begitu. Uh -huh. Dari situlah para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama sebagai mertakan uzlah lebih baik. Kenapa? Karena kita akan terhindar dari fitnah, uh -huh. kita akan terhindar dari keburukan uh -huh. manusia, uh -huh. dari berbuat buruk kepada uh -huh. manusia. Sebagai mertakan enggak bergaul lebih baik. Okay. Pendapat yang sahih adalah, ya sesuai dengan perincian. Uh -huh. Kalau kita lihat orangnya, kalau memang ternyata orangnya tersebut, eh, dia memang mampu, dia mampu untuk mewarnai manusia, dia supel, pandai, dia bergaul, uh -huh. maka bagi dia lebih baik bergaul. Uh -huh. Tapi kalau dia tidak mampu, dia khawatirkan malah tawarnai, makanya pun juga dia takut terkena fitnah hatinya, anak-anaknya, uh -huh. kemudian dia cari lingkungan yang lebih baik, silahkan. Uh -huh itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Allah Wahab. Nama. So, terima kasih atas jawabannya. Berikut yeah. kami undang kembali. Bagi anda yang ingin bertanya seputar permasalahan akhlak dapat menghubungi nomor kami di 02182364. Ya kami nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Nah, dengan ibu Yurni harhab di Kisaran. Silakan ibu Yurni di Kisaran. Nah, eh, begini pak ustad. Uh, sekarang kan dalam Islam ini harus menggunakan jilbab yang sara'i uh -huh. uh, Jadi saya kan mengajak kemenangkan saya Keluarga saya yang kedekat untuk berjilbab yang sara'i uh -huh. uh, Jadi permasalahannya Pak Ustaz saya bertanya uh, Saya ngomong dengan kemasalahan saya Kerana sudah saya mesti kebola berulang-ulang uh -huh. uh, Akhirnya mereka masih juga menggunakan kedang berbuka-buka Tidak pakai jilbab jadi saya ngomong dengan keponakan-keponakan saya, kalau anak-anak saya sudah mengikut semuanya. Nah, jadi keponakan, saya, akhirnya saya ngomong gini Pak Ustadz, kalau kamu datang ke rumah saya tidak berjilbab, saya rasa lebih bagus tidak usah datang. Nah, jadi apakah yang saya ucapkan ini, yang saya buat ini bagus atau tidak bagus gitu Pak Ustadz. Artinya? Ada yang menurut Pak Ustadz, mereka sel ke rumah saya berjilbar, bersengsar, eh, tapi kalau di luar saya dengar masih buka-bukaan, jadi apakah... Yang saya lakukan ini salah atau benar pak ustadz? Hmm. Hmm. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima ya, kasih bu Yuni. Terima kasih kepada ibu yang begitu semangat sekali terhadap ya syariat Allah subhanahuwataala. Namun ibu yang perlu kita pahami adalah pertama jangan sampai gara-gara sikap kita orang lari dari kita, bahkan lari dari sunnah. Kenapa dia selama ini kok tidak berjilbab Mungkin karena akidah dia atau pengenalan dia kepada Allah kurang sekali ibu Belum tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Belum tumbuh ya di hatinya rasa cinta kepada Allah Mungkin ya yang lebih bagus ibu Kalau dia datang ke rumah Ajarkanlah dia ya tentang Allah Ajak dia bicara tentang Allah Siapa Allah Ingatkan tentang kehidupan akhirat Tentang surga dan neraka Ya supaya dia punya dulu apa namanya keimanan kepada Allah. Ya tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini ibu, ya kita di dalam berdakwah pun juga jangan tergesa-gesa ibu. Kita ingin agar orang langsung keponakan kita langsung berubah seperti yang kita harapkan. Nia ya, sampai-sampai kita mengatakan kalau kamu ke sini tidak mau kejirab sudah kamu tidak usah datang. Ya akhirnya dia malah semakin menjauh dari kita. Akhirnya dia semakin poby terhadap sunnah. Itu tidak baik, ibu. Akan tetapi tentu kita berakhlakul karimah kepada dia yang pertama. Yang kedua ibu dia ya, menceritakan kepada dia kenapa kita harus bercilabat Ya tahu enggak jilbab itu luar biasa. Ya cilabat itu keutamanya begini begini seperti ibu dagang sabun. Bagaimana caranya pembeli ibu itu bisa mau membeli sabun ibu? Ya, ibu akan sebutkan keistimewaan keistimewaannya biar dia tertarik kepadanya. Selain juga kita berusaha untuk memperkenalkan dia tentang akidah Ini dia Aisyah radhiyallahu anha berkata ya karena awalumana jalanil Quran fil jannah wanar adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Al Qur'an. Ternyata tentang surga dan neraka dulu. Bayangkan 13 tahun Rasulullah di Mekah. Belum Rasulullah menyentuh masalah jilbab. Belum Rasulullah menyentuh masalah menutup aurat. 13 tahun. Dan ayat hijab itu baru turun di kota Madinah. Ia. Kata Isya, kalaulah yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran itu jangan berzina. Barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinaan. Kenapa? Karena akidah belum muncul di hati. Ia ya, rasa takut kepada Allah belum muncul, mengharapkan wajah Allah belum muncul. Nah, di sinilah kita di dalam berdakwah, ya, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya supaya dia ini mau takut dulu kepada Allah dengan kalimat yang lembut tentunya dengan memperlihatkan akhlakul karimah sehingga dia semakin senang dan semakin suka. Ya, ketika dia melihat, oh masya Allah orang-orang yang sunnah ini akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah ini, masya Allah, ya, kalau kita kalau didatang disambutnya dengan senyuman, ya, dihormatinya sebagai apa namanya saudaranya dan berusaha untuk memberikan apa sesuatu yang terbaik buat dia, dan itu akan memperlihatkan, ya, apa rasa senang dia, apa akan menumbuhkan rasa senang dia kepada sunnah, dan lama kelamaan dia akan menganggap ternyata. Begitulah akhlak orang-orang yang berjilbab Ya, nah inilah ibu ya, ya Kita sebagai pendai Ataupun kita ingin Mengajak manusia kepada kebaikan harus dengan hikmah Hikmah, betul-betul hikmah Sehingga pada waktu itu kita tidak Membuat orang lain lari daripada Ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu wa ta'ala nah. nah, Terima kasih atas penjelasannya Dan berikut kami undang kembali Di belakang Ibu Yuni di kisaran Untuk menghubungi nomor kami di 021 823 -6545. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Nur di Kendari Silakan Ibu Nur, pertanyaan itu juga kepada Ustaz Assalamualaikum ya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ustaz, jadi apa yang uh, Ustaz jelaskan tadi itu uh, Ya, saya paham ya Jadi yang jadi kendala itu Ustaz, eh, Kita memberikan nasihat kepada Yang dimulai dari keluarga Terus sama saudara-saudara itu eh, Kendalanya Karena eh, Faktor faktor mereka melihat dari sisi ilmuwan gitu Ustaz, mm. Ustaz kan Bukan Ustaz atau gimana gitu Ustaz yeah. Jadi mm. uh, mereka itu melihatnya dari ah, orang biasa aja mm. gitu Ustaz Jadi gimana itu Ustaz Apakah ini lemahnya dakwah atau uh, Selemah-lemahnya iman dalam uh, diri kita gitu Ustaz Baik Bagaimana saatnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya memang Sering seperti itu, bu. Ya, <coughs> dahulu saja ketika Nabi Yakub alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, ya kaumnya menganggap remeh pengikutnya Nabi Yakub ke orang-orang rendahan, ya. Kata mereka mata ba'akailalladinahum aradiluna, badiarrai. Tidak ada yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami, ya. Dan itu merupakan perangai jahiliyah, Menilai seseorang dengan titel Dengan kedudukan Kalau yang memberikan nasihat itu Orang yang bertitel, berkedudukan Baru dia mau dengar Tapi kalau yang memberikan nasihat Bukan orang yang bertitel Bukan orang yang punya kedudukan Walaupun nasihat itu hak Dia tolak, mentah-mentah Ini sebutnya perangai jahiliyah. Dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang awam yang jauh dari ilmu Yang sahih ya. Dan kita ketika menghadapi Seperti itu ya Kita harus pertama Paham bahawa dia memang Ternyata bukan orang yang berilmu Yang kedua Kita berusaha untuk berpikir bagaimana Caranya bisa mendakwai mereka ya Dengan cara lain Kalau memang ternyata diri kita tidak dipandang oleh mereka Diri kita tidak dikenal oleh mereka Berarti kita dengan cara lain yang barangkali ya misalnya lewat buku atau lewat televisi ya ataupun lewat yang lainnya yang mereka insya Allah mau mendengarnya mau memandangnya dan itu bisa bermanfaat untuk mereka maka kita gunakan cara seperti itu maka ini sekali lagi ya kita bukan hanya sebatas mengeluh aduh kok begini aduh kok begitu akan tetapi yang kita pikirkan bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik Bagaimana supaya bisa menyampaikan dakwah kepada mereka sebaik-baiknya Dan agar mereka mau mendapatkan hidayah Itu keinginan kita Yang terbesar bagi kita adalah Bagaimana caranya menyampaikan hidayah kepada mereka Bukan bagaimana kita mempunis mereka Bukan magu bagaimana kita menjauhi mereka Tidak demikian tentunya <tuh> nah. Namsat kita akan balik kembali ke pesan singkat uh, Pertanyaan yang Masuk akan kami membacakan dari Ambilah diteka Ustaz. Pertanyaan dari Ustadz Asalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mendengar penjelasan dari Ustaz mengenai akhlak dan kami bertobat dari perbuatan ghibah Ustaz. Apakah bertobat dari perbuatan ghibah tanpa meminta maaf kepada orang yang digibahi sudah diampunkan oleh Allah atau belum Ustaz? Silah wasal min Aid al-Hilal dalam kitab Al-Mawsu'ah ah, uh, Mawsu'atul Mana'i Asy-Syar'iyyah memberikan perincian apabila gibah kita itu sampai pada orang yang kita gibah, maka kita harus minta maaf tapi kalau gibah kita tidak sampai ke orang yang kita gibah, ya hanya yang tahu misalnya kita sama orang beberapa orang saja yang kalau kita sampaikan akan dikhawatirkan malah timbul mudarat yang lebih besar, maka kata beliau Cukup kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau kita misalnya Berkata kepada saudara kita yang kita gibah Mohon maaf kemudian saya menggibah kamu Ya, gibah apa? Ya pokoknya saya pernah menggibalah Saya tidak mau menceritakan kepada kamu Nanti kamu marah sama saya Ya Nah itu tentu Tapi kalau kita lihat orangnya ternyata Orangnya sulit untuk memaafkan dan yang lainnya lebih baik yang disampaikan Kalau memang ternyata ghibah itu tidak sampai kepada dia Kata Syekh Salim bin Idalilali Ya Allah Kembali kami bacakan pertanyaan berikut dari Ani di periukusat Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya agar hati ini tunduk kepada perintah Allah Dan tidak menuruti hawa nafsu dan kemalasan Silakan Sebuah pertanyaan yang jawabannya sebutnya cuma satu itu berjihad melawan hawa nafsu Bagaimana supaya saya tidak tunduk dengan hawa nafsu Bagaimana supaya saya tidak malas Jawabannya cuma satu Jihad Jihad terhadap apa diri sendiri Terhadap hawa nafsu kita Karena kalau kita tidak berjihad Berjuang melawan hawa nafsu kita Dan kita terus menerus terbawa oleh keinginan kemalasan kita Dan hawa nafsu kita ya Syahwat kita Kita tidak akan mampu itu oleh karena itu, ya, dalam sebutkan dalam hadis yang dikulaukan oleh Ibn Najjar Dari hadis Abu Dhar Bahawa Rasulullah SAW bersabda Al-Mujahidu menjahadanafsa oleh fa'atillah Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Ini sahih, yang disayangkan Syekh Al-Bani dalam sahih Jamin Ini menunjukkan bahwa hakikat jihad yang paling dasar adalah jihad melawan diri Ingat, hawa nafsu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Hawa nafsu dan keinginan manusia selalu ingin bersantai-santai dan beramalas-malasan. Ya, manusia diberikan oleh Allah syahwat yang sering kali menyebabkan kita, ya, tersesat jalan karena syahwat itu. Berarti kita sebagai seorang hamba Allah mau berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat. Siapa yang tidak berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syawat, dia tidak akan pernah bisa. Ya, karena memang hidup kita ya dan jihad melawan hawa nafsu itu seumur hayat, seumur hidup kita. Sampai kita meninggal dunia. Ya. Kalau diri kita dibiasakan, dia dibiasakan terus menerus dengan kemalasan, Pasti untuk berbuat ya, kebaikan malas sekali. Tapi ketika kita berusaha untuk biasakan Di dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan Dan kita paksakan Walaupun hati kita berat ya Rasanya Tapi kalau kita berusaha untuk paksakan Kita biasakan di atas kebaikan Maka di saat itu insya Allah Lama-lama kita akan mudah untuk melakukan ketaatan Dan menjauhkan apa kemalasan Bahkan kalau kita sudah terbiasa ketika kita sedikit malas saja kita mengeluh, kok saya malas, ya gak ada manfaatnya, kita langsung pergi, lihat saja ya orang-orang tua kita terdahulu ya mereka itu tak pernah berhenti dari bekerja dan bekerja ya pulang dari pasar ngerjain apa aja, dan dia paling gak suka ngelihat anaknya nganggur, diem aja. ya sebagaimana itu saya rasakan sendiri terhadap orang tua saya kalau saya apa Nanggur atau gak kerja apa-apa, marah Iya Kenapa? Dan itu dikarenakan Kebiasaan mereka Mereka terbiasa dengan bekerja Mereka terbiasa untuk meninggalkan kemalasan Sehingga dengan kebiasaan seperti itu Itu memberikan kebaikan buat dia Iya, bahkan ya, Dia tidak suka kepada orang-orang yang malas Demikian pula kita pun juga ya harus bisa Membiasakan seperti itu Jangan memanjakan diri kita Jadi kita bukan dimanjakan, rakyat bagyas dilawan hawa nafsu kita ini. Ya, untuk bagaimana kita bisa untuk terus ya mentaati Allah atau menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kita tidak terombang-ambing terus dengan hawa nafsu dan syahwat dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan ya untuk bisa berakhlakul karimah dan agar bisa melawan hawa nafsu kita. Subhanallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.